Bună ziua, dragi ascultători! Lumea văzută a fost creată de Dumnezeu într-un mod progresiv și într-o ordine deplină. plină. Sfânta Scriptură ne spune că lumea a fost făcută de Dumnezeu în șase zile. Vom prezenta acum acest act al creării, așa cum este arătat în Cartea Facerii din Sfânta Scriptură. În ziua întâi a făcut Dumnezeu materia și lumina, căci dacă prin cer se înțelege lumea nevăzută a îngerilor, prin pământ se înțelege lumea văzută, dar într-o formă nedefinită, deoarece pământul era netocmit și gol, ceea ce înseamnă că materia creată trebuia organizată. Din ea urmând să ia ființă tot ceea ce există în univers. Și deoarece deasupra adâncului domnea întunericul, Dumnezeu a făcut lumina, căci fără aceasta nu-i posibilă vreo lucrare sau vreo creștere a ființelor ce urmau să fie create mai târziu. În ziua a doua, Dumnezeu a făcut tăria, adică bolta cerească, despărțind apele de sus de cele de jos. Cu aceasta a început, de fapt, organizarea materiei pentru ca să se creeze condițiile necesare ființelor vii. În ziua a treia, Dumnezeu a despărțit apele de uscat făcând să apară oceanele, fluviile și râurile, iar pământul să devină uscat pentru a putea crește pe el plantele. Tot atunci a făcut Dumnezeu și plantele. În ziua a patra a făcut Dumnezeu luminătorii mari, soarele și luna, și luminătorii mici, stelele, și a așezat pe tăria cerului, ca să se lumineze pământul și să se cărmuiască ziua și noaptea. În ziua a cincea Dumnezeu a făcut viețuitoarele din apă, păsările din aer, fiecare după felul lor, și le-a binecuvântat spre a se înmulți. În ziua șasea Dumnezeu a făcut toate animalele mari, târătoarele și animalele sălbatice, toate după felul lor, iar la urmă l-a făcut pe om. Deși cartea afacerii la sfârșitul fiecarei zile a creației face precizarea că s-a făcut seară și s-a făcut dimineață, învățătura despre durata zilelor creației nu este o dogmă. E posibil că aceste zile n-au avut o durată de 24 de ore, ele putând fi socotite perioade de timp mult mai îndelungate, echivalente erelor geologice. De altfel, potrivit cuvintelor psalmistului, căci înaintea ochilor tăi, Doamne, o mie de ani sunt ca ziua de ieri ce a trecut și ca o strajă de noapte, rezultă că pentru Dumnezeu, care e veșnic, Durata timpului este fără importanță: el putând crea totul într-o clipă sau într-un timp mai îndelungat, după cum bine voiește. Moise, autorul cărții facerii, a prezentat zilele creației drept zile obișnuite, deoarece pentru poporul evreu era mai ușor să înțeleagă atotputernicia lui Dumnezeu în creație dacă tot universul, cu tot ce există în el, a fost creat în șase zile. O creație care s-ar fi extins pe o durată de câteva ere geologice, i-ar fi făcut pe evrei acelor timpuri să pună la îndoială a tot puternicia lui Dumnezeu. Se știe că problema creării lumii, a preocupat foarte mult pe oameni și așa se face că în decursul timpului au apărut multe păreri în legătură cu acest subiect. Unele au ajuns a fi considerate chiar teorii științifice. Cu toate acestea nu au putut pretinde că ar fi ultima expresie posibilă a științei, deoarece totdeauna au avut caracterul de ipoteză, mereu modificabilă. În legătură cu Sfânta Scriptură se cuvine să spunem că ea nu este și nu a pretins a fi o carte de știință și nici nu vrea să înlocuiască știința. Ea a avut menirea de a ne arăta că autorul lumii este Dumnezeu și pentru expunerea acestui adevăr ea utilizează o formă potrivită cu graiul ideile și puterea de înțelegere a oamenilor cărora li se adresează. Astfel, istoria biblică a creației nu este decât cea mai generală schiță despre originea lumii, dar suficientă pentru a comunica adevărurile religioase referitoare la creație. Ea poate fi completată în lumina adevărurilor fundamentale de credință și a rezultatelor sigure ale științei. Un lucru e sigur. A privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată, toate erau bune foarte. Vă doresc o zi bună și binecuvântată.